Slavosovia 274, a fiilor împărăției către Sfânta Cruce. Aleluia Sfânta Cruce te iubim și te cinstim, fiindcă sub steagul tău, cetele oștilor, Domnului Iisus Hristos, se împreună. Aleluia Sfânta Cruce te iubim și te cinstim, fiindcă sub aripile Tale, Domnului Iisus Hristos, pe cei ce-l iubesc, îi adună. Aleluia Sfânta Cruce te iubim și te cinstim. Fiindcă pentru bătălia Armagedonului ne-ai dat scutul și arma cea bună. Aleluia Sfânta Cruce te iubim și te cinstim fiindcă prin tine. A răsărit soarele Domnului Isus și Sfânta Sa Mamă, albă și pură ca blenda lună. Aleluia Sfânta Cruce te iubim și te cinstim fiindcă prin tine. Ni se dă pâinea din cer și legea iubirii, frumoasă și bună. Aleluia Sfânta Cruce te iubim și te cinstim fiindcă prin tine, Domnul Isus Hristos a schimbat în bucurie marea durerii noastre și în locul coroanei dispin ne-a cu nună. Aleluia, Sfânta Cruce, Te iubim și Te cinstim, fiindcă prin Tine, ca pe niște mădulare, Domnul Iisus Hristos, pe cei aleși, și adună. Aleluia, Sfânta Cruce, Te iubim și Te cinstim, fiindcă pe fiii învierii, luminii și împărățiii îi aduci ca să lupte împreună. Aleluia, Sfânta Cruce, Te iubim și Te cinstim, Fiindcă pe tine stând, Domnul Iisus Hristos ne-a poruncit să slujim pe sfânta sa mamă și între fiii ei să ne punem. Aleluia sfânta, cruce te iubim și te cinstim, fiindcă ne ocrotești cu aripa ta ca o rază de lună.